Свободно движение Четвърта лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 13 октомври 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление изпейте упражнението Зорите на живота Прочете се резюме от темата Защо истината е глава на Словото За следния път пишете върху някоя свободна тема Като се говори за свободна тема трябва да се знае, че и свободните теми са определени За пример, когато казваме, че човек може да ходи свободно ние имаме предвид, че той може да ходи свободно само там, където има място. Следователно, човек може да се движи свободно само по земята. Рибата може да се движи свободно само във водата. Птицата може да се движи свободно само във въздуха. Ако човекът, рибата и птицата бъдат заставени да се движат в среда, чужда за тях те ще бъдат изложени на големи страдания. Значи страданията на хората се дължат главно на физически причини. Когато човек приеме несъответна храна за свой организъм, той страда. Кога, когато приетата храна не се асимилира от организма на човека както трябва, той пак страда. Когато храната се задържи дълго време в стомаха, без да се смели, от нея се образуват отровни вещества – токсини. Те се разнасят из целия организъм и отравят кръвта. Също така и в сърцето на човека има натрупани непостигнати желания, които вследствие на това, че не могат да се асимилират, създават астрални токсини. По същия начин, когато човек задържи в себе си мисли, които не може да реализира, те остават за дълго време в мозъка и понеже не могат да се асимилират от него, образуват ментални токсини. Тъй, защото съвременните хора страдат от натрупалите се в тях физически, астрални и ментални токсини. Тези токсини в организма са първото условие за развитие на микробите, носители на различните болести. Казвам, такова е положението на човека, който не знае законите. Какво трябва да бъде положението на окултния ученик, който разбира и знае законите? Окултният ученик трябва да знае какво му предстои да разреши всеки ден – Както земеделецът знае какво трябва да прави през различните годишни времена, така и околтният ученик трябва да знае каква задача има да разрешава всеки ден. Да допуснем, че вие сте в едно училище, дето имате 4 двойки деца от различни степени. 21, 22, 23, 24. Двойката в първата степен представлява дете, Родено през пролета. Двойката във втората степен представлява дете, Родено през лятото. Двойката в третата степен представлява дете, Родено през есента. И двойката в четвъртата степен представлява дете, Родено през зимата. Еднакво ли ще се развият тези четири деца? Те ще се развият съвършенно различно, Понеже условията при които са се родили, са съвършенно различни. За пример, детето, което се е родило през лятото, ще го обличат в тънки, леки пелени и дрешки, защото вън е топло. Обаче детето, което се е родило през зимата, ще го обличат с дебели, топли пелени и дрежки. Значи, има положение в живота, които за едни хора са добри, а за други – лоши. Знанието на окултният ученик се заключава в това именно – да разбира тия условия, тия положения в живота и да знае какво може да очаква от добрите и какво от лошите условия. Всеки трябва да познава себе си, да познава и хората, с които има отношение, за да не изпада в грешки и заблуждения. Като изучавате себе си, като изучавате и другите хора, ще забележите, че всички се различават в разбиранията, в морала си. Някои хора са много чувствителни, други имат силно развити лични чувства, трети са много щеславни, четвърти горделиви, някои пък са завистливи, злобни, отмъстителни. Много хора пък са добродетелни, тях са развити добродетелите. На какво се дължи гордостта? Гордостта е признак на излишък от мозъчна енергия. Гордият човек е отворил всички прозорци на умствения си живот, вложил е в ума си безброй непостижими идеи, които иска на всяка цена да постигне, за да стане пръв човек в света. Пръв човек е само космическият, който се е се явил най-напред. Всеки друг, който се е явил след него, по никой начин не може да бъде пръв. Ти, който си се родил на опашката, ще бъдеш доволен и на това място, на което те поставят. Който влезе пръв в гостилницата, той ще яде от най-хубавото ядене и ще има най-голям избор. Който влезе последен в гостилницата, той ще яде от това, което е останало. Трябва ли да се сърди за това на гостилничаря? Гостелничарят ще каже, ти имаш право да се сърдиш, да си недоволен от храната. Аз даже не подозирах, че ще дойдеш толкова късно. Сега бъди благодарен и на това, което си заварил. Та и вие като ученици трябва да бъдете внимателни един към друг. Всеки да бъде доволен от положението, което заема. Всеки иска да бъде почитан и уважаван от другите. Това желание е на място, но постъпва ли той спрямо другите така, както иска те да постъпват спрямо него. Когато някой от вас излезе да каже нещо, другите му се смеят. Защо се смеят? Защото той не разбирал това, върху което говори. Вярно е. Понякога човек говори неща, които не разбира, а понякога говори неща, които разбира, но които не може да изкаже, да предаде точно с думи. За да може човек да предаде точно една идея, първо тя трябва да му е ясна на физическия свят. Щом идеята му е ясна на физическия свят, той ще може да я изкаже, да я предаде и на другите хора. Значи, нещата трябва да започнат от физическия свят и да вървят нагоре, т.е. от простото, от видимото, към сложното, към невидимото. За изяснение на мисълта си ще ви дам следното правило. Когато ви дойде някой гост, когато не сте виждали десетина години, първия ден ще му дадете най-простото ядене боб, без масло! Без никакви подправки. Само с случица. Втория ден ще му дадете по-хубаво ядене. Третия ден още по-хубаво. И така ще подобрявате яденето, докато последния ден го гостите с най-хубавото ядене. Обаче, вие поступвате точно обратно. Първия ден слагате на госта си най-хубавото ядене. Втория ден по-просто ядене. И ако гостът ви прекара десетина дни у вас, Последния ден го гощавате с Бог. Следователно, искате ли да изкажете някоя мисъл, предайте я най-напред, в най-проста и ясна форма, а после я украсявайте. Първо, вие искате да я предадете в най-красива форма, физиашна форма, да направи впечатление на хората, а после завършвате като предавате мисълта в най-простия и вид. Тази е причината, поради която хората не успяват в живота си. Учителят извиква на урок една, една ученичка и я пита: Кажи ми, какво е предназначението на ученика? Ученикът отговаря: Когато Бог създаде света, първо той направи небето и земята, после деня и нощта. На третия ден създаде тревата, цветята и дърветата, на четвъртия ден – небесните светила, на петия ден – животните, на шестия ден – Бог създаде човека, да расте и да се развива, да учи. Другарите му го слушат, не могат да разберат какво иска да каже този ученик с тази дълга история. Той трябваше да отговори на зададения въпрос кратко, ясно и просто. Предназначението на ученика е да учи. Следователно, за да напредва ученика, той трябва да прилага. През течение на годината ученикът минава достатъчно материал, но той трябва да приложи поне една десета от този материал. И вие като ученици също така трябва да прилагате. Много материал имате, но част от него трябва да приложите. Не прилагате ли? Вие ще натоварите ума си, а този товар ще ви създаде големи безпокойства. Умът на ученика трябва да е спокоен, да не се товари повече отколкото може да носи. При това в мислите, в чувствата и в постъпките ви трябва да има голямо разнообразие. Еднообразието носи смърт. Когато в мислите чувствате и постъпките на човека има еднообразие, той става, става тягостен както за себе си, така и за другите. Дето има еднообразие, там има повторение на нещата. В литературния език повторението се нарича тавтология. Човек може да повтаря някои истини, но винаги в различни форми в различни облекла. Изнесе ли една истина неколко кратно в една и съща форма, в едно облекло, тя ще създаде неразположение както за онзи, който я е предава, така и за онези, които го слушат. Всяко неразположение на дубха пък е носител на различни болести. Мнозина от учениците боледуват. Питам, Коя е причината за тия болести? Всеки ученик трябва да знае происхода на своята болест, дали тя има физически, умствен или духовен характер. Щом се знае происходът на болестта, ще се намери начин, по който тя може да се лекува. Ако болестта има физически происход, ще се лекува по физически начин. Някой боледува и казва, не може ли Бог да премахне болестта ми? Казвам, ти създаде болестта, ти сам трябва да я премахнеш. В Божествения свят съществува следния закон. Кой каквото е създал, добро или зло, той сам трябва да носи последствият. За пример. В някой клас има един ученик, много честолюбив любив, Горд. С всички свои ученици се кара, с никого не живее. И в края на намира, че са му са лоши. Излиза, че единствен той е добър в класа, а всички други са лоши. Възможно е неговите ученици да се превишили правата си, но и той има някаква вина. Питам. Какво трябва да правите сега с този ученик? Да разправи всичко на учителя си и да остави на него, той да ги помири или сам да отиде при съучениците си, с които се е скарал и да се помири. Това е задача за този честолюбив ученик. Той сам трябва да намери начин как най-правилно да я реши. Ако този ученик иска да се помири със своите ученици, той трябва да се смири да излезе пред тях и да им каже Аз съм виновен Обидих и наскърбих всички като исках да се представя за нещо повече от това, което съм Мислих, че зная много а виждам, че нищо не съм зная По природа съм малко сприхав не търпя чуждо мнение, чуж съвет Затова, моля ви да ме извините щом се смири така, другарите му веднага ще му простят. Обаче, рече ли да се хвали със своята благородна кръв, със своето високо произхождение, че дядо му, прадядо му са били поети, писатели, философи, никой няма да му обърне внимание. Другарите му ще кажат, какво значение има за нас твоята благородна кръв и твоето происхождение, когато ти се отнася с нас като с най-прости хора. Без никакво възпитание и култура си ти Каква е била кръвта на твоя дядо, това не ни интересува. Каква е твоята кръв, това е важно за нас. Каква е кръвта на нашите деди, и това не е важно за нас. Ние искаме да знаем каква е нашата кръв и какво ние можем да направим. Всичко останало е стара философия, от която ние не се интересуваме. Законе. е, добрия живот прави кръвта чиста. Момента, в който човек внесе една нечиста мисъл в ума си и едно нечисто чувство в сърцето си, кръвта му се покварява, т.е. губи чистотата си. Всяка мисъл, всяко чувство имат свое определено място. Не се ли поставят на мястото си? Те изкупват предназначението си. За изяснение на мисълта си ще преведа следния пример. Представете си, че вие сте беден човек и отивате с 10 празни чувала при един богат земеделец, земеделец да тури в тях жито. Земеделецът тури е жито в единия, във втория, в третия чувал, докато напълни последователно и 10-те чувала. Вие виждате, че той е готов още да дава и подлагате ръцете си да сипва и тя. Питам, това жито ще ви ползва ли? Ръцете ви ще се напълнят с жито, то ще прелее от тях и ще почне да се разсипва по земята. За вас е ценно само това жито, което влиза в чувалите. Там е неговото място. Вън от чувалите житото не може да се използва. То се пръска по земята и се затъпва от всеки, който мине по този път. Следователно, всяка хапка, която не се придружава с добра мисъл и добро чувство, носи за стомаха отрова, смърт. Същия закон се прилага и при говоренето. Когато човек говори, във всяка негова дума трябва да е вложено божествено вдъхновение. Това вдъхновение носи благословение както на онзи, който говори, така и на онези, които го слушат. Щом вдъхновението се прекъсва, прекъсва се и благословението. Тогава човек трябва да престане да говори. Това всеки е опитвал. Ако човек продължава да говори без вдъхновение, страданията неизбежно ще дойдат върху него. Защо? Защото... Той не е послушал своя вътрешен глас. Казвам, когато хората не се подчиняват на своя вътрешен глас, те минават за лоши. Когато се подчиняват на вътрешния си глас, те минават за добри. Разумният човек всякога е добър. Той зачита себе си, зачита и другите хора. Неразумният мисли само за себе си. Той не иска да знае как се отразява неговото поведение върху укръжаващите. За пример, дъщерята си обиди нещо от майка си или от баща си и се затвори в стаята си, седи и ден, два, три, никому не говори. Какво ще разреши тя в стаята си? Ще седи и ще плаче. Не, въпросите не се разрешават в затворени стаи. Който иска правилно да реши някой въпрос, нека излезе на чист въздух, под открито небе. Някой човек, заболял от известна болест и за да се лекува, занасят го в болница. Седи там месец, два, три, но болестта не минава. Всички се чудят какво да правят. Казвам, извадете този човек от болницата. Оставете го далеч на открито под влиянието на слънчевите лъчи. Те ще бъдат най-добрата завивка и най-добрия лекар за болния. Нека болния спи под открито небе, без никакъв покрив. И дъжда завали. Няма опасност за болния. Достатъчно е само да се покрие отгоре с една каучукова мушама, да не прониква влагата в тялото. В този случай болният ще оздравее по-скоро, Отколкото ако лежи на пружинени лекла, завид степели топли дрехи. Следователно, когато човек е тъжен, по същия начин, нека излезе вън, на чист въздух, под открито небе. А тъй да се затвори в някоя стая и да седи там с дни, той нищо няма да разреши. Човек има право да се заключва в стаята си само когато се моли. Затворените стаи са замолещите се хора. Христос казва, когато се молиш, влез в тайната си стаичка и се затвори, никой да не те вижда. Щом свърши молитвата си, човек трябва да излезе вън, на наотворено, между хората. Някой казва, защо ще хода между хората, когато те ми причиняват толкова страдания? Казвам, ако си недоволен от някои хора, всички не са виновни за това. Посети няколко бедни семейства, разговори се с тях и ще видиш, че скръпта ти ще изчезне. Ако си студент и не ти върви в уроците, иди при няколко твои другари по-слаби от тебе и виж какви големи усилия правят те, за да помнят да заучават уроците си. Ти ще се насърчиш и ще си кажеш, не съм била с най-последния, имало и от мен по-слаби студенти. Ако мислиш, че си лош човек, намери десетина души по-лоши от теб и ще се насърчиш. Когато човек види, че има хора, които седят по-долу от него, това му дава импулс за работа. Тъй, щото понякога и отрицателните положения в живота са в сила да поощрят ученика. Да го заставят да работи, да върви напред. Обаче, когато работите трябва да вървят напред, тогава на първо място ще се поставят способните ученици. Истински способни ученици са уния, които даже не съзнават това. А не ония, които се мислят са способни. За способният ученик е толкова естествено да бъде такъв, колкото естествено е за ябълката да бъде сладка. Способният ученик заема винаги последното място. Той не говори за себе си, не се хвали, не очаква похвали от другите, но каквато задача му дадат, той веднага я решава. Догарите му излизат на сцената, пеят, свирят, а той седи на последното място. Ако го накарат да свири нещо, той взима цигулката си и почва да свири така, че моментално приковава вниманието на всички. Когато човек говори много за себе си, когато се хвали без да оправдава думите си, за такъв човек казват, че той е само дрънк. Днес дрънкане, работа не се върши. Това е метод на старата култура. Новата култура обаче изисква нови методи. Казвам, новата култура иска приложение, резултати. Тя не се задоволява само с думи и теории. Срещате някой човек, който ви казва «Чудни са моите плодове! Де са те?» Ето дравчетата. Де са плодовете им? Ще вържат и тогава ще ги опитате, но казвам, че плодовете им ще бъдат много хубави. Можеш ли още сега да докажеш това? Не мога. Щом не можеш, не ги препоръчай предварително. Аз ще повярвам на думите ни само когато опитам плодовете. Когато ученикът предаде своята теза и я защити, само тогава учителят ще се произнесе за нея. До това време той ще се въздържа да дава мнението си, колкото и да му препоръчат този ученик. Някой ученик се оплаква от учителя си, че е отговорил за 6, а учителят несправедливо му поставил тройка. Казвам, «Възможно е учителят да не е бил справедлив, но възможно и ученикът да не е справедлив», и да не разбира уроците си. И двете неща са възможни, и двете положения се срещат в живота. И тъй, за всеки даден случай е важно какво е отношението на човека към първата причина, към ближните му и към себе си. Който иска да разбере дали отношенията му към Бога са правилни, нека си отговори приема ли Бог молитвите му, Изпълнява ли желанието? След това, нека си даде отчет какво е отношението на неговия свят, т.е. отношението на ближните му към него. И най-после, нека анализира отношенията си към самия себе си, да види правилни ли са те или не. Ако Бог не отговаря на молитвете му, ако ангелите не го слушат и ако той се намира в противоречие със себе си, кой е виновен за това? Той ще каже, че всички са го забравили. Не. С такъв отговор въпросите не се решават. Погрешката е в самия човек. Може би и неговия телефон или радиоапарат е развален някъде и не може да възприема вълните, които идват от невидимия свят. Следователно, причината за всеки неуспех, за всички страдания и мъчноти са в самите в самия човек. Всички хора искат да бъдат обичани. Знаете ли какво се изисква от човека за да бъде обичан? Човек може да бъде обичан само ако дава нещо от себе си. Парите се обичат за ценността им, книгата се обича за съдържанието й, силният човек се обича за силата му, чукът се обича за работата, която може да свърши, перото се обича за това, което може да напише. Някой казва, аз съм слаб наистина, но хората трябва да ме обичат, защото съм Божие създание. Когато става въпрос за Божие създание, човек трябва да знае, че роденият от Бога трябва да включва три важни качества в себе си. Първо, той трябва да обича. Второ, той трябва да мисли. И трето, той трябва да свети. Следователно, всеки човек може да бъде обичан заради любовта, която носи в себе си. Заради мисълта и заради светлината. Как, и да, как да се прояви любовта? Към здрави и към силни хора тя не се проявява. Това не е ли противоречие? Питам Ситият нуждай ли се от угощение? Богатият нуждай ли се от пари? Ученият нуждай ли се от знание? На същото основание и любовта си изявява към слабите, към нуждаещите се, към изостаналите. Обаче любовта си изявява и към подобните си. Тази форма любов се нарича любов по подобие. Тя е любов, която се изявява в обмяната между душите. Тази любов е във възходящо състояние. Тя носи здраве и сила за душите тази любов душите растат и се развиват, съзнанието се разширява, умът се просвещава, а сърцето се облагородява. Любов, която не се придружава с тия проявление, не е истинска любов. Тя е залагалка в живота на обикновения човек. Сега ние се нуждаем от положителна наука – от положителни знания, с които да изправим сегашния си живот, да се освободим от известни недъзи в себе си. Ако човек се заеме да изправи недъзите си, той нищо не би направил без тази наука. Например, при това положение той би се спънал от своите недъзи, но по никой начин не би могъл да се освободи от тях. Преди всичко, той не може да скрие недъзите си. Няма нищо скрито покрито в живота на човек. Всеки недък остава своите черти, своите белези върху човека, който с нищо не може да ги прикрие. По същия начин и добродетелните постъпки остават белези върху човека. Добро или е лошо? Всичко е написано на човешкото лице. Какво бихте казали? Ако тия черти, могат да се фотографират. Един ден това ще се постигне. Човешките мисли ще могат да се фотографират, както днес се снимат изображения на предмети върху светлочувствителните стъкла. Дойде ли този ден? Всички престъпни мисли, всички престъпления на хората ще се открият. Това става на небето. Всичко, каквото тук се върши, се отпечатва на небето. Когато някой човек си мисли за себе си, че е чист и свят, Господ казва Изнесете пред този човек филма на неговия живот, да види всичко, което е вършил. Вие четете в някой вестник Днес се дава филма за живота на кой си знаменит светия. Ангелите отиват да гледат този филм и остават очудени от страшните работи, които се представят. Това ще бъде не само с светиите, но и с всеки обикновен човек. Това не е за обезсърчение, но факт, от който хората ще се учат. Значи в света съществува висша справедливост, от която ще се разбере, че всяко добро или лошо дело, Носи своите последствия. Доброто винаги има добри резултати. Злото има лоши резултати. Като знаете това, няма защо да се сърдите, ако животът ви е лош. Лошият и добрия живот са резултат на миналото. Небето следи всичко и отдава всеки му заслуженото. В небето има две крайности. Или съвсем изкоренява човека от лицето на земята, или го оподига. Строк е законът на възмездието. Средно положение в него няма. На земята обаче има средни положения, които наричат обстоятелства смягчаващи вината. Те са резултат на любовта. Само любовта е в сила да смекчи условията. Мнозина искат да обърнат вниманието на ангелите, да се застъпят за тях. Ангелите са крайно строги. Те са много взискателни и изпълнителни към закона. Рекат ли да съдят хората? Малцина ще бъдат оправдани. Ако искате нещо от ангелите, искайте тяхното знание, тяхната култура. Ако искате съдба, оставете Бог да ви съди. Той отдава всеки му заслуженето и всички остават доволни. Тъй, защото от вас се иска да учите. Божните закони трябва да ги учите и да ги прилагате в живота си. А кой ще ви съди, как ще ви съди? Това не е ваша работа. Сега ще дам някои обяснение на числото 2, взето от първата до четвърта степен. Числото 21 означава човек роден през пролета. Пролета е под влиянието на Венера, богиня на любовта. Значи този човек се намира при най-добри аспекти. Дето ходи, той все любов ще развива. Той ще бъде поетична натура. Която жена срещне, ще се влюби в нея и ще я възпява. Ако роденият през това време е жена, също така ще бъде поетична натура, ще се увлича лесно. Изобщо всички поети се намират под влиянието на Венера. Не може да бъде поет онзи, на който Венера не влияе. Числото 23 представлява човек, роден през есента и се намира под влиянието на Сатурн. Този човек е крайно подозрителен. Религиозен или светски, учен или прост, той подозира всички. Каквото и да му се говори, той казва: Тези работи пред мен не минават. Сатурновият тип не се убеждава лесно. Обаче ли те веднъж, той издържа в любовта си. Готов е на всички жертви. Когато Сатурновият Сатурновия тип реши да се жени, той ще избира, ще търси, ще има предвид най-малко 100 муми, докато избере една от тях. Неговата избраница ще бъде богиня, а останалите 99 ще бъдат обикновени муми. Често и вие изпадате в големи съмнения и подозрения, което показва, че се намирате под влиянието на Сатурн. Някой казва... Много добри хора са моите познати. Не се минава година-две, той започва да се съмнява във всички и казва Лъгал съм се аз. Тия хора не са толкова добри, както съм мислил. Питам. Как така по-рано бяха добри, а сега станаха лоши? Заблуден съм била, за това съм ги виждал такива. Значи, да виждаш хората добри, това било заблуждение, а да ги виждаш лоши, не било заблуждение. Има едно вярно положение в живота. Според него трябва да виждаш хората такива, каквито са. Често хората се проявяват такива, каквито не са, понеже изпадат в трудни положения, от които не знаят как да излязат. За пример. Някой добър човек, без да измери материалните си сили, Предприема направата на къща от три етажа. Кара до едно време и след това се затрудни. Не може да продължи къщата си. Чуди се е какво да прави. Обърне се тук за услуга, обърне се там, никой не му помага. Хората виждат, че той ще обърка сметките си, тъй да нито техните, нито своите пари ще може да спаси. Най-после той си казва, едно от двете ми остава. Или да фалирам, или да излъжа. По-добре ще излъжа някого, че скоро ще му върна парите, отколкото да фалирам. Следователно, когато човек се намери натясно, той лъже. Ако има повече време да обмисля, той няма да си послужи с лъжата. Когато се намери натясно, и най-силният човек може да излъжи. Представете си, че вие носите в ръцете си една скъпа ваза на някой ваш приятел и по невнимание я изпуснете на земята. Вие толкова се изплашвате, че при това първо запитване от страна на приятеля ви, кой щупи вазата, веднага скроявате една лъжа. Ако след щупване на вазата имате достатъчно време, докато кажете на приятеля си какво сте направили, вие ще му кажете истината. Бог, като знае този закон, никога не съди хората веднага, не ги съди веднага след като сгрешат. Бог не обича лъжата. Когато хората грешат, Бог не бърза да ги съди, но остава свободно да, време да могат да помислят върху това, което са направили, да си признаят през себе си и след това да бъдат готови да признаят грешките си и пред Него. Не е лесно човек да се освободи от лъжата. Тя се дължи на един психологически закон, който се изявява във всички проявления на живота. Когато лъжата влезе в ума на учения човек, той губи част от своята светлина, а науката губи своята чистота. Следователно, който иска да се домогне до истинската наука, той трябва да освободи ума си от всички заблуждения. Тази наука не се придоби в един-два дена, нито в един живот. Истинският живот също така не се постига моментално. Ако човек знае всички свои слабости и грешки, пак не би могъл изведнъж да се поправи. Време е и усилия се изискват, за да може човек да изправи погрешките си. Като знае това, Бог е скрил греховете на хората. Дълбоко в тяхното подсъзнание. И един ден, когато те се натъкнат на своята карма, греховете им постепенно ще изпъкнат в тяхното съзнание. Някой казва: Много ми е тежко. Слязал съм в фада между грешните същества. Не, ти не си пада, но си попаднал в твоята карма. В съзнанието си човек трябва да мине през всички свои съществувания, да се види в най-низките положения, когато е вършил такива престъпления, каквито съзнанието му днес не позволява да направи. Той трябва да изкупи тия престъпление, да ги изплати. В сегашния живот вие ще се срещнете с всички уния хора, на които в миналото сте правили добро или зло. Ето защо днес човек трябва да живее добре, да изличи от съзнанието си всички грехове на миналото, за да се домокне до положителното знание. Съвременната наука в това отношение дава ред методи и познание на човека как да се справи с кармата си, тоест как да ликвидира с нея. Когато хората ликвидират със своята карма, тогава и науката ще мине в нова фаза. Днес мнозина са недоволни от науката. Намират, че тя не задоволява напълно техния интерес. Обаче новата наука, която иде, ще внесе в тях радост и веселие. Сега, като ученици, вие трябва да работите, да създавате около себе си здравословна атмосфера. Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро. Ако някой от вас отпадне духом или се спъне материално, вие пак можете да му изпращате насърчителни мисли. Чрез закона на отношението, вие можете да помагате на болни, на бедни, на отчаяни хора. Велик и мощен е законът на отношението. Достатъчно е през този закон да внесете една добра мисъл в своето подсъзнание или в подсъзнанието на някой ваш ближен, за да се реализира тя. Ако пък успеете да внесете една добра мисъл в подсъзнанието, тя още по-скоро ще се реализира. Няма мисъл, която вложена в свръхсъзнанието на човека, да не се реализира чрез работата на свръхсъзнанието. Всички недъзи могат абсолютно да се изправят, но при условие на абсолютна вяра. В свръхсъзнанието човек може да проектира всичко, всичко каквото пожелая, но без никакво съмнение. И тъй. Първото нещо, което се извисква от всички, е да храните помежду си взаимно доверие и уважение. Искате ли да се изкажете по нещо? Не бързайте. Помислете малко за това, което искате да кажете, докато създадете в мисълта си красива форма. Нека това бъде една задача за вас. Наистина, не е лесно човек да поддържа в ума си Изключително красиви мисли, но нека работи върху това. По този начин той ще създаде здрава, трезва мисъл в себе си. Човекът на новото трябва да бъде изпълнителен във всичко, което обещал да направи. Кажеш нещо – изпълни го. Обещаеш нещо – направи го и то в такава форма, каквато си обещал. Обещал си пред Бога или пред душата си да отидеш някъде. Иди, изпълни обещанието си, макар и налегло да си. Парализиран да си, пак иди. По силата на отношението, че си обещал пред Бога да направиш нещо, ще можеш да го изпълниш. Краката ти ще се развържат и ще проходиш. Щом се освободиш от ремаците, с които дяволът те е вързал, ти ще кажеш: Слава Богу, че се освободих! Съвременните хора са вързани с ремаците на дявола. Вечер преди да заспите ще се развържите чрез закона на отношението. Много ремаци има човек на ръцете и на краката си. Тези ремаци са подобни на тия, които пехливаните турят на ръцете си, докато се борят. Във време на борбата те са необходими, но щом свършат, ремаците стават вече излишни. Когато човек се обесърчи, той е в положението на пехливанин, който носи ремаците на ръцете си и е забравил да ги хвърли. Развърши ремаците от ръцете си, хвърли ги на страна и обесърчението ще изчезне. Сега аз говоря за новата култура, която изисква от хората велик морал. Вие можете да живеете и по стария морал, но ще знаете, че сте в старата култура. Новият морал се отнася към съзнанието на хората. Те трябва да имат предвид, че са служители на Бога и всичко, което вършат, става пред Неговото лице и Той одобрява или не одобрява техните постъпки. Когато мисълта на човека е права, тя има Божието одобрение и тече безпрепятствено. Никаква външна буря, никаква стихия не е в сила да спре течението на правата мисъл. Всяка мисъл, която няма одобрението на Бога, се прекъсва. Тя не може да тече гладко, не може да постигне своята цел. Казвам, всички ние трябва да се стремим да имаме Божието благоволение, да го чувстваме в себе си, да слушаме Неговия глас. Това е необходимо за всинца ни, ако искаме да бъдем здрави. Здравето е първото условие за ученика. Само здравият ученик може да учи. За да учи, той трябва да има средства да бъде богат. Само умният може да бъде истински богат и уважаван от всички. Богатството е свързано с разумността. Всички хора се стемят към красотата. Те искат да бъдат красиви. Човек може да бъде и здрав, и силен, и богат, и красив, но преди всичко той трябва да бъде достоен, да заслужи тия качества. Казвате, нали духовното се дава даром? Даром се дава само на достойния. Всеки трябва да се стреми да бъде достоен за Божието благословение. Това достоинство е първото условие, заради което Бог обръваща внимание на човека и му дава условие да учи. От своя страна пък, той трябва да бъде признателен, да работи и да учи, за да отговори на това внимание. Една от важните мисли, които трябва да задържите в ума си от тази лекция е да запазите достоинството си, за да не изгубите Божието внимание. Щом сте пратени на земята, Бог ви е удостоил със своето внимание. Ако запасите това внимание, вие ще можете да учите, да изпълнявате задачите си, които ви се дават в школата. За пример, една от задачите, които трябва да имате предвид, е да работите върху музиката, да придобиете нещо ново, нещо повече от това, което съвременната музика е постигнала. Ако е въпрос за наука, за музика, за изкуство, с каквито съвременният свят разполага, тогава няма защо да вървите по новите пътища. Какво струва за ваш сегашната музика, ако не й предадем нещо ново? От какво се вдъхновяват съвременните певци и музиканти? Те се вдъхновяват или когато се харесват на публиката, или когато им се плаща добре. От какво трябва да се вдъхновява бъдещия музикант или певец? Той трябва да се вдъхновява от това, дали неговата музика е в сила да направи преврат в душите на падналите хора. Какво по-голямо възнаграждение може да има за музиканта от това, когато той свири в една кръчма на пияници и половината от тях се откажат веднага от пиянството. Те ще кажат, Бог да те благослови, дето дойде между до нас да ни посвириш. Какво по-голямо морално удовлетворение може да очаквам музикант, ако със своята музика той е успял да събуди импулс към наука в този, който никога не е пожелавал да учи. Този човек почва да учи и свърши няколко факултета, става професор и казва Благодарение на един музикант, аз днес не съм прост човек, а професор. На това основание и ние изказваме една дума, но като я кажем, тя трябва да произведе същия ефект, както музиканта произвежда върху пияницата или върху простия човек. Нека и този човек каже, чух някога една дума, която ме избави от голяма беда и човек ме направи. Тези са едни от задачите, които ви предстоят като ученици. Правилното разрешаване и прилагане на тия задачи ще определи положението ви като хора, носители на новото. Упражнение. Двете ръце се издигат успоредно напред. Дясната ръка се поставя предостата с палец към нея, след което се изнася на страни, но с бавно плъскане по рамото. Същото се прави и с лявата ръка. После и двете ръце се поставят пред устата с палците към нея, избавно плъскани по раменете. И двете ръце се изнасят на страни и се спускат надолу. Четвърта лекция от учителя, държана пред общи околотен клас на 13 октомври 1926 г. София.